اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودر در سوری شکره ازمان او صورت و خبرات نبی کریم علیہ السلام و السلام وصیرت که او لے خاص کرد شار شامن د دې لپاره خبره ولشي د نبی کریم ورسلو الله دنیا د راغې سو عجيبه انقلابات په دنیا کې وشول ا مې نبی بويږي زمده حمل د شي کې فدمنو له اوسن شابه زران حمل کې درندي او مشكلات او خو مې بويږي د ځواني بیرون خارج تر شر په دې ډول علاقه منوره کړه کله چې پیدا د ټولټو رانا شو د امینه د تربيته شوبه د کې شي پر رب العالمین ما نماز سپاره د د فبارکی د شیطان نه اېتاله د موجد مرشو ځنځري په با خلکو باندې لري تقریبا یو سوار لسته د ورخانه یا سوار لسته په یو او بيد رسول الله صلی الله عليه و د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دایانه یعنی سلو او مرزعی شي موري واحد موا زنانه او بيد رسول الله طغى بني سعد خميله حليمه ساديه بيقول حقيقت بيان جز ما سلم او زون بلي علاقه فقرهم وشكلين في ذوكي دافيم نوي كلش رسول الله من زنسه يورو دا طول ارس بدل شل منى دا سړليز ما سم شو دی او هکې پیدا شوله اباد کالان امراله او مه رسول الله اپریشن نن درشه بهدا خبرې چې نبی کریم علیه الصلوات والسلام بیرته امینه بی بی له واپس کیدل او دغه د امور مبارک اوفت کیدل نیکي عبدالمطلب شه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوله سولو عمر بن الشوفه د تر سره د شنبته رب باندې روانې ده یو بری اله السلام ایوب ملک شراغ محمد رسول الله د شینه شيکړه دا کوم اضافه وکړه د سره واغه تلریکړه وبته ورته شینه و غنڈه نو حلیمی شادی سره د حارث لهي خوندو امینه بیبی له راو او سوهوی ولې چې بده باندې د جناتو یا د بل سنور شینه یې پیدا شو حساب یې څنګه ا مینه وی ورته غلشن کمشه وختي را اوسو د خپل وخت نمخي تاسو دغه یده بار غړې اتلا کوي محبت او مشر هوجدا مزمون سره په دې یو ده وې ده چې کیف توس مږ سره دا خطر به دښه یي سبا وونه وجه لشي منه شي به په تاسو مګنه د مبارکي تبوسنه کوي مګ بس جواب نشو کولی نو مور ورته لوی به د دینه خاطر جمع اوسه جنته او غیر د انور نه په باندې ځکه ما خوب لذه دې شي په الله باندې ما پني نی ولې ده د شیطانانو د دینورو شیطان نه خو نش پکړو په عمر یې رپنځیکرو په عمر باندې شبر ته راووس زګد دی کله خوا حضرت عمر میګره مصلحتو کې چې دا غوړي د قریش ومنګره جوړه کړې ده سه مشکل د جوړ نشو کو جوړ شوب مونږه تعاون غوښولې نشو بس اهلی مدحه خبره ذکر کړې دا وي کله په لار روان و عيسى محمد رسول الله تي شو علمت سعديه دا هي قانون حارث او دیملګری د ټول ور خطر شولګه دابچ کوم خلاړي او سبب ومن قريش لاسو وي دا محمد رسول الله خاندان ډېر او چت خاندان او قوي نو کله چې رسول الله رضی الله عنه نو ورښو دا ابو خاندان دا قبضه کوي او قريش لاته وکړي دا الګ زمونږ سر دی راشي وای علي رب العالمین قران کې فرمای او وجدک تي من و ايته مند ورکه فحدا بیت الله لار او خوذله برته خپل خاندان لو واپس کړو دانو بعد د ابن کثیر دیو غیره لیکي چې دوی بدشي مرشوم ته ده کینو هغه به ځان له خلانو مو ګرزو ایستي به خرج کوي به خدمت اخ وسو لکه ابن حارسه سلمان فارسی لیکن محمد رسول الله صلی اللہ علیہ صل وسلم احسانو کې شکل ورخ شو باز خلکو لپاره باندې خپل خاندان ته تسلیم کی پنځکلن یا شپکلن دومره عمر کې نه مور به شکل راغې حلیمہ سعدیہ تسلیم کی نو محمد رسول الله خپل مرشره جن شروکو دیمنځمنځ کې د دی مور دا خبر اوغله شهر اعظم مدینه تقریبا دمکیو د مدینه او مکه په مابین کې کی 150 کیلومتره مسافة وایي کله شو خان رواني کول هغه د نفقروز په اندازه باندې محمد رسول الله د طوله د هجرتو لار په نه هورزه کې والو او اصل له دې مکه نه مدینه پورې تقریبا در ورځې مسافة ده ګاډي شي به د ورځې مسافة ده سارشي روانشي مکان د شيږي یې سلې شي انځوكي سر عبدالمطلب شهاب ام ایمن شداره محمد رسول الله پلار الله علیه و الرسول الله صلی الله علیه پسې پادشي او پنځو خانه او سګړې یو بګه ځاګه زو برکه درو دو باندې دوه مقصدونه او یو مقصد دا چې خپل خوان زیارت وکړي د دیو جن محمد صلی الله علیه و دا جون په دو برخه تقسیم شوی لري یو د نبوت نمخ کړي او بولد نبوت نورستا کله چې نبی شو کوم کارونه کړي په اړ ټوله او تاسو مکلف یو زګه دی محمد نبوت نمخ کې کوم ژوند رسول الله دې که ور سره تکړې وې نه به موږ مکلف نيو کړت کړې نه بیم داس مونږه دین دې دي رسول الله روان شو د خواند زیارت له ملاقات له زګابو مدینه مله ورکه وفات شيو د نابره الجودي فدې قبر کوږه دفن وښه خلاصم امریت مې مهوله به د تحقیق له کل دې چې زنانا قبرستان لته لې شي نو کله او بو کوم شرط باین شردونو بکتا چه یو دا سفر ببسینه کوي زکر رسول اللہ دینا منا کرده یو معلوم دربار بزان لنطا چه لگا مزار شریف لزو لغمان لزو یا شنوار لزو یا پلانیز لزو پاقیز که یو معلوم دربار الت ورش لا بلکی دی علاقه کی جکم نجدی قبرستان الت دی ورش بلکل جدا زنانه جنو پسیب و زینت مانی منیش زکر رسول اللہ والمنا کرده و بیوری سور دی ج او انځل شي کله جن او د کفر او شرک ورنبه ته شای دريږي نه چې رامدد شورتو و او غد الله سره برخداران جوړ کی نور فسادونه پکې نه پټیاراني وغيرها جوړول کله چې دا شرډونه پکې وي نو به ک زنانې چر د قبرستان له الله لپاره دینت باندې چې د دنیا نه بیرغبته شي او آخرت له توجور ووړو دي مسلمانانو قبرون له دعاګانې او غاړي سم منعد بنې لیکن که چرته به سفرې ان د جزي فزکیږي یو معلوم دربار د خلکو وجه کړي نور مفاسد فداګي بد اخلاق نه او د عاقلۍ بیتک حرام نو کله چې رسول الله روان شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای شه من غوړشد د نابغۃ الجودی کورلا اندر محمد صلی الله علیه وسلم کلار عبد الله نو هغهږي به کریم صلی الله علیه وسلم داغه نکوه ایمن او امینه توبان شکله شله د قبر خواله ورشه د سورغونو اوخی چې کوم سمرا جړه دوه کړه بده کیفیت باندې نشي نګري وانه شله مخواله د اغه شوي کوم خلک د خبر ثابت نشي محمد رسول الله باندې به اشاره له کو دی موري به اشاره له بده خبر ونه پري واته دی وکړه اغه وکړه د اس خبري به دليله زګه بسيئه احادیث مې د ثابت ني اعتبار ور کوي رسول الله فرمایي چې ما ماګانو کر مش منترا کړه زګه ډیره وه او تما نشکل دنه اورځو مسافې په سفر کې به یو ځنانه د پلان کول لاړ شي نو البته خامخا څو وخت ډیري دلته به مفشرینو به له خبرې ګرځ کړو محدثینو څنګه ځنانات شګه و دشي او بل طرف پلان کول لاړ شي واغیزه کې وخت تیرینو دا به مسافر شمرل کېږي یو کنه دا به مقیمه یو کله نو موده ځکه فلش نه دا مقیمه راځي که دا پلان کول دې خپل کورې سی کوي نو موده ځکه نه دا مسافر راځه کوي رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه و آله اربعہ سو صحابه لوی ویلی ده منی نشار با ذکر نه ورتا ی کور او دا او دا ملگرو لوی ویلی وی دی کور لشرالم د دې دې سر باندې دې بلې باندې دې بان باندې زمایو رضایو خور او انیسه ځکه د رسول الله یو خور شې مانو ابن خیم فرمایي زید المعاذ کی بل انیسن امید اورور عبد الله دره الحمی سعدی اولادو ما او اونې سا چې دا د انسواري او جاري وادي چې ګډیر لوبي کړی ده که څه ما خورو راځي یو بل زور دیات کی وېدا دیوال وې نه واو وېز او, او. او زما دا خورو نور ما شومن دي چې و منګو چې کړو مارغان کینې شور منګو جوړ کی چا من کی منګو کینې دو لکه ته باندې ما شومن ته بيتي چې به وځي کړه شور شغب جوړ کی وې مونږه مونډه کله بد سره راوځي دي جن ماشي دبل جن هم بب جوړ کړه دا او به ورته یو ډنډ یاد کیږي دا هاوس ګوري وي او په دې هاوس کې مالا امبو کړي دا واځ دادا چې محمد رسول الله وعلى النبي جوړيږي وعلى رحم برده تر سو پورې دا ټول تر بیتونه وشي د څه منشي کېږي چې واجب به د غیر کې بس د څه منشي کېږي چې واجب به د غیر او بس او د څه منشي کېږي دا ګړي به زیری وڅرې او بس بلکې دا هر قسم مخلوق او دا الله اړه لري دا یو چرنګ شپې شپې تش د شیخ الحن محمود الحسن سه باره کې راځي وېدا اسلام دشمنانو شکلونو د جزيره کې قيده کې ګريم به اخرى اله بريتم به اخرى لا اوروج سر ارص خوشالحن لا لامبو یادو وي ایسه پرې درې باندې او دانګل او دی خطيب تشوت انسان لامو يدي خاص کر مسلمان اللہ دا هغه مسلمان چې غوښتل دا دعوت چې د اسلام یقیني به چه شیخ الحسن به دې ملي مولا بارک دې راځي چې په دا کده مزلون به وکول حث باندې به شرک ولا درېب کې به لمزکه ولا حته دا شیخ الهند بارک دې راځي چې هغه قبول طالب العلم انه بخاري به درېب کې ولا لمبو په حالت مرغولا بټه با نه ور کوي وې ویلې وی چې بده حوس رسول الله عليه السلام بل بل لمبو به مزکه ولا تر دا کارو دمش نو ورستا د محمد رسول الله دا موره او دا ف سفر باندې ودا ابوا علی اخر ذکر ورشد نو مریض شو او ال تمرزومرزل شو چې استا امینه بیبی وفا شو نبی کریم علیه السلام دنیا لړغله نه وشې پلار وفا او به په سفر باندې روان شو موره وفا شو نو محمد رسول الله صح در درشد یشیر شو یشیر شو موره نو لاړه او لارم نو ابن کثیر دا خبر ذکر کړی د سورې توبې روایت په تشریح کې ډیر مدبّت د نبوت نورثه محمد رسول الله صلی الله علیه و او د قبر خواله شکل نه راغی د شخص ته وجړل صحابه ورته وریا رسول الله صلی الله علیه رب العالمین ند امور برک د مغفرت طلبو کې دی کې الله رب عزت مال اجازره نه کراوې به مونه دا طلبو کې الله زوې زیارت او ملاقات خو له اعظم شو چې باندې الله رسول کبوې کی د دی دین او رسول محمد رسول الله تربيته هغه عبدالمطلب شهبا پلاس او قبضه کرا دینی کو عبدالمطلب شه د نبي كريم علي سلام الله عليه وسلم د نشانه تربيت کو دمره تربيت کو چې خپل اولاد نه د نور اصول کل نه د الله محترم غنو وجه دعوه یو خد عبد الله څخه بچيو عبد الله هغه عبدالمطلب څخه کشرې بچي دي حسين او بل رسول الله مور وفاشوا او پلارې وفات دی نو نکره دشي بچي سره په خمه خبه د پا کارم دے رب العالمین دا محمد د عبد المطالب سے با دیز گھڑے کی رسول اللہ محبت و روام چو خیور پوخ کی سیرت و لدہ ایکی لی دی دا دی کعبی پا دیخوا د درسیو چتر جوڑ سفر چو پا غیبانی و خصوصی پا لنگا یا تخت بسر جوڑا وا آغیبانی بس صرف او صرف عبد المطالب سے کینہ سو گرشه بیر دا غژمن ولاړو چې څوک براتنه من کول به زکه عبدالمطلب شه وکانا جسیم و سیمن دا قوم مشر د رسول الله خان دان ډیر شوخ خان دان او عبدالمطلب شه لیکن نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به کې لراغه وړی کې ماشمو ویه من د ورا قصه او د نکدې پالنګ نبی بر ورو دانګل برابر کیناسو داخه به را ما تکل کې انسان شینست زکه رسول الله باندې زمونه کله مشر سره جوړی دترونو دا من کولو چې بری منسمن دا خپلر کینی ته مشر بیت څنګه دلته ویدی عبدالمطلب چه بده زمان لوی ویری وزماده بچی پری دې شي پکم چې کینی کی تاسو مخالفت مکوې زکه وان له شانن عظیمن پا دغه پاره په انده زمانه کې ډیر اوچت انسان الله جوړي یو عظیم شخصیت الله جوړي زکه قوم وک زنه مچ زما بری با بسر باندې کړ دا کینې څو غره شرط مخالفت ونه کوي زماده او دغه په دې شکل کې دې علما زمانه مو م چې دا یو عالمي رهبري دا او دا, دا یه رضا یه قفیشناس در مطالب سه خوال راقی قفیشناس در منار و اشناسی جیب کهی در خصوصی علم ده چی دی انسان لگو گوری در تک معلومی چی رکی در پلانی بچی دی و خاندان دی در خبرو ناده دی دا دلته مطلب شه محمد رسول <سؤال> الله د اپ کې د یادګری وی دا بازید دي بازنه دي معنا دا یعنی دا به نه په شاده د دي دا کوم چې قدم جوړ شي وره بده ګټ کې تیګه کې شګه د ابراهيم عليه السلام خره څه مطلب د ابراهيم عليه السلام د ټقي دي چا په چې رسول الله د ټیره چې ګورم د دنیا انسان نه جوړی لکه څنګه چې پلان جوړ شي او د شي ایله شتري دا از باټي په دې باندې سپاند لري شي نو باندې کیږي د اوسامه بریزت باندې باندې خلکو دا ویلی نه اعوذ بالله من ذلك ويشه د اوسامه د کیږي د دې څه د کیږي جنا کړی د اوسامت پیداش ځکه ځین څه او اوسامر الله جو ري کس د ولي له لكم رسول الله په دې باندې شخفه کیدو انتهي زیتا لیکن د يهودي علم راغو دا پلا روزو ودو سرې نه پټول لیکن د اپ کې لاره چوي وای ویل چې دا باسي ته بازونه دي مانا دا د اسامه چې درې شړي بچي دي اگر کې پېژندري نو چې دا پلان او پلان دي عائشہ وي فرمایې وشکره رسول الله دې کول راغه تعالی الله دې تندې سم چې پرکا کوله ما ورته یا رسول الله وي دې يهودو ملاقات یې اقرار وکړي چې دا اسامه دی زه بچي دي دې او به نه پېنا شریکي نه د مترف شپ دې در رسول الله بارکه دا خبره وکړه چه ده نبدا چه انسان جوریگه لکسن چه ده پلار نیدا انسان جورشی ویرے چه آقا ابراهیم علیه صلاط و السلام ابل انبیاء و ده مز مز کی تقریباً اتکه علا <سلام> دو میشتے و لسف رزول چه و رشیدو عبد المطالب سیب وفاچو فرسول اللہ بنا دیر نشنا کی فیط اللہ را وصو داولی را ورشی کلکا مختش اشنا چه جذیسرہ پلار وفاچو عبداللہ امینا عبدالمطلب شهبدا اتو کړو په عمر باندې دوی میشته ولست روزه چې محمد رسول الله ورشیدو دامه وفاش در رسول الله له ورشیدو اکه مشپ picnic چې شفقت به د باندې کوو د بدل ټول زمونه ځن لوشت غنلو محبت او شرک او امته لاړو لیکن د وفات مخکې مکه عبدالمطلب شهب دي ابو طالب ابو طالب چې زمونه دي بشپدیر اکرام کوي او دا به کوي دا نه وی عرب دې شي غیرت خلک وځي د بل ورشي ته هم خنافی زول ویدا شي کله فشو امام فرمای وی په دې کړه چې عبدالمطلب شي به خوذلو وې اسما په دې ژوند کې سخت ژوند رسول الله صلی الله علیه و سلم دا تکرو په عمره ته مېښ ته ول سرځو ویدا د عبدالمطلب دې سره ولړو د شروع نه و خیروان نبی جړلې ځکه نه کای مونږ وی شي کړه د حالات پیور ما اسما اور باندې نظر شید نور خلارم ګرچا بیرو جلال خلکو کوله لیکن محمد رسول الله ایشان دستورونه او خیره والی ني کې وفات به تقریبا نہ کلون تر دویش کلو پوری شي 300 کاله 300 کاله جوړيږي نبي كريم علی سنت و سلام دا ګډه بزین سره ولي شي ولي سره ولي دغه ډېر حکمتونه دي, دي, دي, دي حکمت په کې چی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ورسے قوم اور بغاڑا کیږي دیوی تربیت تو کې پدې کېږي ګړو سر سړې داش پنکې ډېر 파زابی دیغه د اوغو غم بکی دی د خوراک غم بکی دی د یخنی غم بکی دی د ګرمۍ غم بکی تربیت رب العالمین د محمد رسول الله کې پدې باندې شي اے نبی اینده زمانہ کې وتا یو قوم درکوم او ته مې دیوی تربیت کینو دا سړې دا کم سړې چې ګړي بزی سره روان و مخې له ګرګره او ټول می پخېوي نو رسول الله دې ملګرو لوي وی چې دا تاسو خره ډېر خږي دي ملګرو ورته وی رسول الله تعالی کې بزیم سره ولې او کنه ما غړي بزیش سره ولي الا قراريۃ المکک قراريۃ المکک په دې مکه کې اوسې یا په سپې سو باندې دې مکه علاقه کې اجیات ماذا سره ولې دي یو رجل و کان وره د ګډ وره په خپل ما بین کې به سره غلنجره علی یو وی مونږ به احتریو رضي الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله وعلى شکل رعلان ورطويبه لید غړو علی احتردی وجدا چې مام غړي بزی سره ولی ابراهیم علیه السلام هم سره ولی دی موسی علیه السلام سره ولی دی نو یسا ریو کټلا ده موسی السلام برکه درځي د غړي وبښو معنا غړو ری ویور ساغه موسی علیه السلام نهوتکې دومن ده بشی تقریبا نیمه اوره بشمنډه و نسب النهار له موسی خو موسی په دا چې نسب النهار معنی مې ورز رس دا د ګړې ونی چې پورتې کې برې اسمه باندې اوري سمام څوشتې بده سر وایي چې وړي وایي وښني په شکل نسب النهار د غینه ورستا موسی رسول الله د ګړې دا بچوونی وېستې غاړه واښسته یو طرفه خلکو دا بل طرفه خلکو مچې چې استرګونه وکړه ډېر ورته ویلې چې ظالم زر استړې کرم اوزان د سړې کمال دین ورا کڑی نو ول مت پریشان وے سو ول نش پریشان نو خلق یو ول ج دک انسان وس نبی جوری کی دا وزن ابت لاق نش دک رنا بوت ور کی زک ددی قوم مثال سی دک دا گنی طریخ قسمه کسمه حالات سو بتلا کنزل کی سو مست خلاف کی سو بتلا یو خبر کی سو ببل سو ببلا مخالفت کی مال کنزل بس درس بندي نا دسم رن دی من به دې خبر سره و درې وایي چې موسل اسلام د ګډي دي بچي سره د شي ناشنا تربيت وکي غاړه ته واخصه یو طرف اون طرف خلک او به ورته ویلې چې ګور ځان دم سره کېو ظلم سره کم دا خلک چې موسل سن پري دعوت کېمر وې کې خو چې کلم من قرباني و وس برشي فکه د شي خطر بيتي دا داولې زتا سره شو کوم ته ما سره سکی قتل سره دې جبهونه نشي په تر چلکه د دا خبر کړه زه به تاسو به تاسو به نه به چلي نه نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کڑے بچی سره ول یو فکیدا مسلوات دمه حکمت انسان چې کله ځان لیدا خدای ایمان حفاظت کیږي رسول الله فرمای بهترین مال پدی مالونه کې اقا مال نشا خدای انسان ګړو دی ګړو دی غرور پر سرونو باندې سره خپل خوراکو ساکم دی نه پرکې خدای بندگی کوي خلوت امام بخاری رحمت الله علی فرمای د مفرد کی پروی د عائشه رضی الله عنها چې رسول الله بکره دې تلا او له وته دې د شعر انسان چې کله زله ایمان ساتل کېږي ایمان نه حفاظت پڅ باندې کېږي په خلवत باندې بربادي کې پڅ په دې خبر باندې مزه اخلاقي باندې په دې جد شپ باندې په دې اختلاف باندې په دې ګناه باندې بدعت باندې سستوب باندې په دې تصویرونو اسره باندې په دې ګناه زیت خراكون باندې و پری زیت مجلسونه باندې نور رب العالمین دې خلکو تربيت کاوه محمد رسول الله دې شي وعظیم تربيتو شي تر پوری د طول امت تربيت به دا کوي په دې مننس کې تقریبا د 100 لس کل د 13 پوری دوی شکله نه تر دوی شکله په عمر پوری رسول الله یې دا گړي په سر اولي خوشکل د ټول دول اسکلوب دې عمر باندې شو یدا غنا مخ کې په دې مکه باندې یو را وسلام سخت اوشکاريبا دا ټول خلک چې ابو طالب له دوی سره ازادي حرم للار شو یو دوا وغور دو دلانه جل حمي ابن عريفه په نامه باندې وشړيو وې دا ابو طالب سره یې سپین الکو هغه محمد رسول الله دي وې د کعبه وسو او بالکل د کعبه د کوټي پرمده شي منسق یو ځای کې دواګان یو وخت لري ابو طالب یې اشیرونه مې لري او تک سپین چې داوری زيده د وژنې باندې دغه په دعا باندې او دا دې تی معنی نو اقزر نه چې دی غوډه کار برابر نه دی دی غوې سره خدماتونه کوي دی غوړه د ماشوم یو ځکه الله د برزت څخه باران شروع کی عبد الله بن عمر فرمای وی ورز ابي الله قدس علیه وشکالی د او غوا چې بار باران وکي وی رب لا رسول الله تو غني شروع کي لازمي چي خطبه الاخلاص سنوا چې اس الله باران شروع کي اي وجم باران الله ورو ځکه نبي كريم علي السلام كونبيو وي بلجو مشكل په دې منبر باندې محمد رسول الله کي نو سماق سره ورته به وي بل رسول الله باران نور تنګ شو الله نو دعا غني وغړي باران بن تو انہیں یہ اللہ بڑے اطراب بنی اور وبرے پسو بنی او قوم بنی بن کر عمر فرمائے یہ کہ اللہ دا حدیث رسول اللہ دا کہ فتمن اوردو یہ دق شیر مال راچ ددول اس کلو عمر بنی کہ محمد رسول اللہ شو ابو طالب دا شام پر سفر بنی روان شو اس کا فخر غربت دا گوند چھینو دا عبدالمطلب بنی چھینو چہ سمرہ سرمے دل اللہ بڑے حاجے بنی نو رسول اللہ دے تریلے ویے زما سر زما خو تمسا سفر کی سختی نی وین اسم شو وسرا ابو طالب اگا نبی کریم علیہ الصلوۃ کا کاو او خدمت کرے چل ویک او اخر بے ایمان اللہ دی دنیا نہ دسواں مسئلہ واقعی کی جداول بے دی کہ وجدارہ چہ خدمت رب العالمین درزار پارہ کولے لو بدی وقت کی اللہ بدلے ایمان نہ شکڑے و خلے کہ اللہ درزار قوم برشیوا ترتو باور ترتو اباسه ورته ور شوری یا رسول الله وېدا غوډې خدمت واست ډېخ خدمتونه کړې دی ابو طالب څخه پیدا یو وروره سیدا بی کنه واو وېدا ته جهنم په دیلان دی بیخ کې عظمت د وجه نه رب العالمین دې صلی الله عليه وسلم سپلې د ور دي دماغ به جوش وي پې فوس باندې بیر اوسې او ټوله کې وسماره ترڅو مس په کا صاحب او ډې غیرتی وي <سؤال> ويلي شناك السره ولا ربي دا شي وي وي ادري سوشبيته ما بضان تشنش كو دا سر خبره وكا وي دا خوسان خبر درابي ولو رسول الله راو سو دا الله نبي ورته ورش يا الله ايخلك قولوا لا مدور سبيشام له قولوا ولا رانا وي دا بتل دركو تدش من ورباني ما توش دا محمد عليه السلام او تدى محمد من لراك من بيو ابو طریب ورته داسه خپل ماشي تاسو درکم د دا تاسو وجه نه او تاسو مراد خپل بچی راکو د تربیت وس کوم د واده د دیو د دی الله عليه وسلم زره گزاره کوا حاله سخنی وه نشی کی دین باندې شو وراره او تشیرون ورته ویل پر تبي خازین والله لا يصل اليك بجمعهم حتى وصل في التراب دفنا فصدق بأمرك ما عليك غزازة وابشر بذاك وقر من كعيونا ودعوتني وزعمت انك ناشحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه حزار مثبت لوجدتني لو سمحت بذاك مبين عرق للرب لكم خلقه ويويلي يا رورو وزماري رب العالمين ما قسمي شدا طول چې څومره رسول د رکی بیان وکړ د بیان وکړه دا خلکو داسونه په دې څه وښلاوه لکه انسان چې وشه په چو بوکس باندې وایي سمات ماته شي سات دین دې حق دین دې ته ډېر ښه راځي عرب دینه شیخ الکوا ورته ویلې وې ایمان ولین راوړي ایمانم راوړې وبیا په عربو جنکی دا وایي ابو طالب د جهنم دور نه دو نو دا د شنبې سفر الله عز و جل سره د دور سره خوژ مونږ د نبی سره زیاته مینه محبتو داغي محبت دی له مجبور کې شو بصره لاخره شکل هوري سره زاره شام سره رجال اخر نه فذيكي دا او راحب دي د دینه شوړه او د يهودي او عالم رسول الله مو شکل به د لار باندې تیرې دو ناشه کې فیت پیدا وشي د برن الله په وريزه روانه کړو او کمهونه بچ رسول الله لدو عقیب ورده شې 16 ولا رسول الله لدو عقیب ورده شې او سلام بي حدیثه مشن کې راځي رسول الله فرمایي وی آغا کړني چې زما د نه بوت نمک په ما باندې سلام کړی دی وی مال اوسมารند زو بلارته ریدم او مال السلام علیکم یا رسول الله ټیګي ونه ورته چې دا کولا دلته به ومله مسلره چې دیونو د کړه بوت سن محمد رسول الله سجده کوي او سجده کوي والله را په کار او پیغمبر ولې موږ کولنا جواب دیالي چ انسانان د دې خبر نه مندي جنات چې غوي د رب العالمین نه راپدی او قبل چا لسجدنه کوي اما د انور حیوانات جماعات کو کې هغه پدی مکلف نه نبی کریم علیه السلام له خپل وخت نه او چې رسول الله مېوب السر انحناوکو انحنا د معنا چې کله یو رسول مخامخ کیږي دا سره کته گو قال نه نه مکوای مشکال <سؤال> کله حدیث دی دیو جن اورم یو مساله جګر کړي د کول <سؤال> اول <سؤال> او چالو شفي دل داسن ګری نو اهللمدا خبره څرګر کړي چې کوم انسان د غوانې چې عملګری دی مال ودرېږي او مال دی وچتیږي او صیما زدار کم سلیم او شخصیت دی انسان لو درېدل به ګناده او عظیم جورنده ده د الله د رسول مخالفت دي لیکن ککل دا هغه پاتېب کې دا خبره نه وا تور ته ودرې دي او زیاده ورته پریخو دوه یا خاص کر د اسلام غازي لمخله ورته عروه تلسم او تنديق ولا ولا دا جائزي محمد رسول الله وعثمان ابن ماجون تنديق كل كدي ري دا جعفر سے تنديق كل کي شداد رسول الله رکا كبچو كل شي دي غسان راغي ابو بكر شب محمد رسول الله تنديق كل كدي دوم سرق ولا ولا دم جائزي عائشه بنت النبي كريمہ رسالتو سن سرق كل کي مچي کي بل نور اندامنا او الله عليه وصحبه رسول الله تش مباركي كل کي لا سرق ولا ولا عبد الله بن عمر محمد رسول الله لاسو کول کړي ابو عبيده بن جراح چې د مجاهدینو قومندان عمر صاحب چې کله شام له ورغه داس ور تخول کې چې تاخو اول, اول. اول. جائزي او لیکن دري شرط له شرح یو شرط کې دارا چې انسان به دینه اته مستمر نه جوړي چې هميشه لاس کول او هميشه لاس کول او هميشه لاس کول ولاګه او قدلاش یې ویل چې نه پښېږي دا بناناره روادا دیم شرط وکړه دا چې دا انسان په انحنان کې انحنات څه سر به بچنه ورکه تا کوي ځکه محمد صلی الله علیه وسلم وته شهیدی عملونه کړیو دریم شرط وکړه دا انسان په مصافحہ نه فريدي مصافحہ د معنا لا یو به سر دغه مخامخو ملا ولا باقي خلص دې دا نه لا ټول او دا مصافحہ او سر فريدي نو که دا دري شرطونه شهادت مستمره او سر کته کولو سره نه او دا قشنده مسافاه سره نو تر ک دا کار چا خیر دي خاص کرم ورخلار د مشره عالم او دا غسړي په تبيت کې دا خبرې چې دا کار دی ماله وش د شي نه دي به باز خل دا وش ګره د کریم صلی الله علیه وسلم قاله او غيد رسول الله تعالی سنن کول دا قشنده دین خو معلومه شي چې پکولو اولم دي جواب نه و تاسو کې کړې او ځین کته اخپي کولینو پغې کې نه نه راځي موږ نه پیغمبر دا غینه مره کړیو او بل پدیره وایي چې او ځنانه د امه ابان احلی له فرمایي چې هغه مجهله نو لہذا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لدیونو او غټو سجدی کړی دي انسان او جنی پیره د دې دن من چې او بل انحناو کی یا سرکته کی بلکې انحناک او سرکته کول د واجب چاس رب مناشد دي رب العالمین نو دی بوحراي جرزيست چې ویلې چې لکه په دې سفر کې والا کمال والا سړي دی تورې قافلې ډوډې وکړه عرب مهران شو چې دې خلکو مخکې موږ ډوډې نه وکړي دا څومره ډوډې کوي چې ډوډې ورته وکړه نو دا تور خلک دا غو شو محمد رسول الله دې وکا نو نو نو کله شي بوحرا راغې دې یو سړی لګوري دی بل سړی لګوري دی بل سړی لګوري هغه علامات په تورات او انجیل کې ویرګه ساسو مګریه شته او وی کومه ده ورغه و باندې نشته او مشوم من سر دا غم بار وکړم لکه اول دې عرب خلک ما وین کې او بلغه وسو شي شهره سالمانو ورډ کې مشوم یو کان لکه تاسو ډوډۍ لږلې په کاردا چې هغه ول تاسو را وځي ځکه چې هغه مشوم وي راګموند الله شي محمد رسول الله رعا وسلم عمر چکل دی بحر ولدو د شکل له جوړدو بس ته متاثر رسول الله کې الله یو آشنا نورانيته کیفیت کېو رسول اللهونو آخر نبی چې خوا له رسل رښنه کې کینو دا تورف یو کاتو دی علامات موجود کړه زکات یجدونه رب العالمین فرمایوي دوی بچی بالکل د قران دا تورات دا پانه اړول په عرب پانه کې محمد رسول الله شکل موجود دي لیکن د دین عبدالمطالب شهوقال چې شرې راغوي د ابراهيم عليه السلام د کوښې د تشبيه ورکړه بعض انسانانو چې هغه وزدا تشبيهن جوړي د ابراهيم عليه السلام شکل جوړ کې هغه به دکشنډا کې پلاس ورکړي او غړي وسره دي یا د موسی <مت> عليه السلام د شريعه د يوسف عليه السلام دا جوړي د دې جوړه علم ګنا د دې علم ګنا او ديلکين عليه السلام ګنا حتی ته دې چې کله انسان دې لکې دا جوړي او دا تشبيه د انبیاء د دې خرګ سره ده امامنا ولا كده يوسف شريال داودالي يعقوب داوداني موسى وفلان وفلان ده حرام دي ده رواه شكل ما خلقينه نبدي وقت كذيب وحياتك تبصون وكرهت وسالتك باللات والعزى وزاد الله تو عزى بنستان تسالونكم ثم ما لا لكن محمد رسول الله صاحب قهر ما شندلك انت شرب داود شي يا وېزما پنځ باندې او مال په دې ټوري شي نه کې بدترین شي نه دقت دي دا لا ته عزا شي مال وړانده نه کوي دا بابا دی واخه بابا دی بلکې مانو چې سوال کړي دا الله پر نو باندې سوال کړي بوهرا مانو معلومه کړی چې ګورا دقت سره دي ځکه چې ما شمله د شرق د شردو کې ورسول الله دومره په قهر او غصب باندې شو اسکلو په عمر باندې او وېځستانه سوال کوم د الله په نامو وېسل سوال کوا سوال کوا چې خو رسول الله جواب ورکړو چې کوم دوی بتورات کې دي او هغه به نه محمد رسول الله کې موجود و به ورته دا کمیس په روچت کې چې کله کمیس په روچت کې د دا دې دواره ولو په ما بین کې محمد صلی الله علیه وسلم محراب نبوت د الله جوګه ډېرې هغه شوک ته د دې کله موجود کی شو و هذه الامه و ذا به دا, دا انسانان انسانانو جناتو د دنیا او د اخرته د دې ټولو قهرمانو قائد او رحمان او سردار امزق نبي دې چې کوم تاسو ما بتورات کې ویلې اغه دې اندازه کې ولکه د کوتري اگې یا د زر کې یا د قشد تنزيري بازی روایت کې دا راغلي لکه د دولي چې کلا د دروازه تړلې کې کې واغره او بتنده دې ډوري پټ داغو دېول منسي وي ویلې ابو طالب چې ویسمه ودا خو ستا بچی نه دي وېسمه بچی نه دي نه دي دا ژوند دی څه ژوند دی خو ستا ابو طالب ودا سره شاو نه مو غوښا په تورات کې د ټمره عالمي چې ما کتلی هغه ټول په دې کې موجود دي او د اسلام سخت دشمنانه چي يهودانو سره دي اשי نه چې د قتلد واپس کا ابو طالب څخه خادمانه محمد رسول الله سره کړه بیرته مدینه لړا واپس راغې وی مکیه حوالہ چې ډیره واپس کړي او قافله کې ډیره غټم دی ابو طالب شیب کړه نو شکل بیر سره او محمد رسول الله وکړه ډیره مينه او سره وکړه ځکه بچو بهترو بچو ما به ګډو موجوده ایم راغلې په دې وخت کې د شوړې راغې چې هغه د قافې معلومه ولې هر چا مرتقبل ما شمن را وستا. ابو طالب په هغه وخت کې محمد رسول الله او تره او شوور د کینو مخاله دیشړي چې کله ځله ورو کاته داخپل استرګې بند نکړي ور بند ایکړي او بند ایکړي او بند ایکړي وې ابو طالب هېره چې 10 ورځې مر او ورځ به نظر نه کی حق خالزم لیکري دا وې دا نظر حق دی انسان د سترګو څخه راځي او پدېشلې باندې اور پریوږي د دیوژنس مون شیخ دی بارکه وړه رساله لیکلې د شیر او جادو باندې نظرین علاج پخې کې باجلې شي اسکر ري چې هغه د شیر نه مخکي مخکي د جادو نه مخکي کوا او چې کله درمانه وله کېد به نو هغه اسکر چې ګړګړي دی هغه وکړه الله تعالی علاج درک وی ویری دما چې اسره او رامن د نظر نه کې خو په دې وخت کې شو چې مشغول شو با ځ خپل بچي ابو نبي کریم يودن دي شړي وي لري قافي اين الفطا اين الفطا اين الفطا اغاله چي شو از وانه هر از وانه چي شو زانه ان له له اشانا عظيما يقسم بالله شاغره فار ينا شنا كيفته شنا نو دي شکل لماكتو بير كمالت بكرب العالمين لا جمع كړي يو ناشنا د نبي كريم علي سلام باقي صفات ده چې شرک نه دي د ما او د شرکه سخ مخالف او سخرت کوي ان کې انسان وو لکه امرک واقعي پیدا او د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صفات دا شي انسان دا طالب شه هم مشکل وروه لیکن نبی کریم علیه و سلام الله علیه و سلم ولري ناس کوي دوی نه بچي پات شانه و او رس ورسو بنار لیکن دا شکایت نه کومه لټو او مالا دو مالا دا او کل بشو دوست دوسر په ډوړې باندې کینو سدي ما ابو طالب ور باندې پوښيش زمره او ورو خو څو څوره سي په اړه فاته شوه بی بی رانی ور وستون د دوسر په ډوړې باندې کینو چیکله په ډوړې باندې اوسره کینو ډوړې په فاطمه شو بچي وو پانم شو او کله بشو رسول الله په دې پیړن نو ډوړې په خلاص شو د ابو طالب غنور بچي وو کی په فاته بی بی پزور ور او ناشنا سي پته داو د ربي کریم علیه السلام ابو وېکلاب چې شپتیره شو سبب چې ماوکه تو سترګې مورته تور وي دا سر به مورته غواړو د محمد رسول ان شاء الله ورسره اخلاق کې راځي چې کوم سترګې وې دا تورې تور سپینې سپینې وې سترګې مورې سره به صادق انسانو سره کښې دروغ او د ځناشنا سره وې شریف تاریخ ولدا لیکلې دي وې د خپل ملګری له وې د اګړی بچي سره ولې وېزمن په اعلان کې دې مکه کې وعده دي په دې وعده کې وټنګ ټکور ته کین د و لګور سوور زم چې دې وعده کې چیکي داخله وېره اعلان چیکل اعلان او په داخلي جوړونه کې دا وعده خو چې کله دې مجلسو ورداخل شم تر څو پوره د ټنګ ټکور داسباب او د دا شین جوړیږي وی الله په ما باندې خو برا اوس یې څه وې زه نه اوچت حر الشمس مگر دنور داګر وای چې بالکل ور راخټل وي دی ګرمې وسله مې راځي چې ما وې عاقټه ټکورملف ما منه ونه لیدو رب العالمین تربیت کو و وې به سمږه مشره ودا کې شي کوې د شپې ډېره ودی ګده وسم دا کې شي کوي قران کې الله رب عزت فرمایي سامر به تشهرون قران الله تعالی دې شپو کې شي شو لا کېنم چې دې اور لمي ولش نوډه ماله تیار ک دوډی چې ماله تیار ک بالغ لمي چې ډډه ولېسب شو د شمع صباح پرې وسو دومې دی خلک ورکی شو را پوینه او دا نه را وادي قرطبی دو امر من خطاب باندې دا خبره نقل کړي دا چې د شپې به هغه هغه خلک و چې غوینه وخت پرې کب شپه لګي ګرجیدو او کوم چې د شپې ود اکثر مجلس کې عربی خیمه د خیمه لې برخه کې تاسو لمخې موږ د اسما بېری وایې قیلولک و دماس بکین د سورې کار د ورشنی وختي ودا کېدل د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کې ډېره مشکلونه کوي له زیات ساتل لم منو سر کېنی نه کول خاص کر هغه اسباب او واقعیتونه کتل چې په هغه کې د قیمولین ترغیبي د اخرت سوچ په ځمری مالی جرمانه زیات د ځان ساتل نووي ويل رسول الله ورب العالمین سبحانه فضبهه ده عربي دیوودر ودرنا تنتقورنا او ديغودي قيسونا او بلدانا شناشه محمد رسول الله اورتشاني دريدلي ان شاء الله قبل يشارشميل جونديو لو بيبيدا سي بجيركو تشي وليد لشي بندي او ديغينو برسله محمد رسول الله صفات بيانكو الله ربي جدي من عطا سنه محمد صلى الله عليه وسلم تعب الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين الله تعالى خير خلقه محمد